Singurătate, cu perdelele lăsate, sed la masa mea de brad. Focul pâlpâie în sobă, iar eu pe gânduri cad. Stoluri, stoluri trec prin minte dulci iluzii Amintiri țuresc încet ca greieri. Printre negre vechi zidiri S-au grele mângâioase Și se sfarman în suflet trist, Cum în picuri cade ceara La picioarele lui Crist. În dai prin unghiere, S-a supă păi Și prin cărțile, în vrafuri, ti cifuriș. În această dulce pace, îmi ridic privirea în pod și ascult cum un verișul de la cărți ei mi le rod. Ah, de câte ori voit am ca să spânzur liran în cuii și un capăt poeziei și pustiului să pui. Dar atunci, grei, șoareci, cu ușor măruntul mers, readuc melancolia. Iar ea se face vers, Citeodată, prea arare, Ah, târziu, când arde lampa, m-am din loc în sare, Când aud cum sună cleampa. Este ea, Deșarta acasă, Dintr-o dată îmi pare plină, În privazul negru al vieții Io i de lumină și mi ciuda cum de vremea să mai treacă, sen dură. când eu stau șoptind cu draga, mână-n mână, în mână gură în gură